28. Legea pieței Piața se formează acolo unde cumpărătorii și vânzătorii de produse și servicii se întâlnesc pentru a stabili prețuri și pentru a determina modul de alocare a banilor, muncii, materialelor și tuturor factorilor de producție. Piața este un loc fictiv, care există pretutindeni și nicăieri în același timp. Piața reprezintă toate milioanele de decizii de cumpărare și vânzare care sunt luate în fiecare zi la fiecare nivel al societății. Primul corolar al legii pieței este Într-o piață liberă, resursele vor fi alocate într-un mod cât mai eficient, iar prețurile vor reflecta corect cererea și oferta din acel moment. Conform acestei teze a unei piețe eficiente, aplicate de obicei bursei de valori, Prețurile acțiunilor la închiderea fiecărei zile vor reflecta informațiile cunoscute despre perspectivele prezente și viitoare ale companiilor reprezentate prin acțiuni. Această teză susține în același timp că informațiile cu privire la factorii care afectează prețurile vor ajunge repede la oamenii ale căror interese economice sunt la mijloc. Cel de-al doilea corolar al legii pieței este Piața liberă este cel mai eficient mod pentru ca milioane de oameni să își satisfacă nevoile la cel mai scăzut cost posibil. Piața liberă este probabil cel mai mare miracol din toată istoria societății umane. Cu cât piața este mai liberă, cu atât mai dinamică este economia și cu atât mai mare este bunăstarea și oportunitatea oferită unui număr tot mai mare de oameni. În Hong Kong, de exemplu, nu există aproape deloc regulamente guvernamentale, cu excepția celor referitoare la trafic și la protecția poliției. Cea mai ridicată rată a impozitului pe venit, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, este de 20%. Mica peninsulă și insulă au dat naștere unui număr imens de milionari și unui număr destul de mare de miliardari. Datorită piețelor libere, Hong Kongul este atât de prosper încât suferă în mod constant de o insuficiență a forței de muncă. Cel de-al treilea corolar al legii pieței este Cu cât piața este mai ferită de implicarea guvernului, cu atât mai mari sunt cererea și varietatea de bunuri și servicii și cu atât mai ridicată este prosperitatea oamenilor. De la un an la altul, studiul Fundației Heritage din Washington DC, precum și al altora de același gen, arată că sănătatea, bunăstarea, prosperitatea generală și oportunitățile economice ale persoanei medii cresc direct proporțional cu deschiderea piețelor și libertatea economiei, ceea ce înseamnă absența implicării guvernului și a regulamentelor. Succesul în afaceri depinde de capacitatea dumneavoastră de a pătrunde pe piață cu produse și servicii noi care se pot vinde în competiție cu alte produse similare oferite de concurență. Piața liberă permite unei persoane să înceapă de la o simplă idee și cu energie și ambiție să construiască o afacere imensă. Una dintre datoriile dumneavoastră este să protejați și să apărați acest sistem, înțelegându-l și sprijinindu-l atunci când se află în pericol. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Deveniți un campion al pieței libere. Recunoașteți că piețele deschise acolo unde clientul este regele și întregul succes depinde de servirea clienților cu ceea ce își doresc ei, la cea mai înaltă calitate și la cel mai scăzut preț, sunt cea mai mare speranță de naștere a oportunităților și de prosperitate pentru cel mai mare număr de oameni. 2. Studiați celelalte piețe ale lumii și fiți atent la apariția unor produse și servicii noi sau a unor moduri inovatoare de a oferi și a îmbunătăți produsele și serviciile existente pe care le-ați putea copia și aplica afacerii dumneavoastră. O idee bună este tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă atribui poziția învingătorului în domeniul dumneavoastră de afaceri.